Velkommen alle sammen til Apropos Game Test episode 42. Vi er nået op i 40'erne, og vi skal stadig truck'e along, selvom det godt kan blive hårdt i de her, øh, i de her år, eller i de her podcast-episoder, så at sige. Men heldigvis har jeg trofast på den anden side af Skype. Du er ikke alene, mig. det er mig, Christian Hoffof. Præcis, præcis. Vi kan ikke lige det shoppe med nogen special gæst, men vi er jo også blevet så forkælet på det seneste, så vi skal også vende os til, at uh, Klar, den, selv. Hårde, den hårde kerne her, den hårde kerne skal nok komme igennem det og levere de nyheder, som I gerne vil høre. Som for eksempel, hvis vi lige starter ud med en annoncering her, fra From Software. <laughs> fra From Software. <laughs> That's a good one. From From Software. Godt så. Det er et undeligt navn. Men i hvert fald, I kender dem nok, de har lavet uh, Kingsfield og... Pff, ja, det vidste det. Nej, just kidding. De har, de har lavet uh, Demon Souls, Dark Souls og senest Bloodborne. Men lad os lige vende tilbage til Dark Souls 2. Deres, ikke deres seneste spil, der var været ude i lidt tid. Men nu er det i hvert fald endelig blevet fikset med en... Eller nu kommer det endelig til at blive fikset. De har nemlig tænkt sig at ordne ind rimelig stor fejl, sådan som, øh, jeg kan øh, sådan, hvis du spørger mig i hvert fald, så er det en rimelig stor fejl. Hvad mener du, Christian? Fordi, <laughs> det mm, Måske ikke helt. Mm. Hvis, hvis du har Dark Souls 2 på PS3'en, de, de gamle øh, udgaver, hvis du har Dark Souls 2 på PS3'en, Xbox 360, 30 frames per sekund, fint nok, det er gamle maskiner, det er det, de kan klare. Get good, at det der. Så udkommer det lidt senere på PC'en så kører det 60 frames. Super. Double the frames, double the action. Double the fun. Måske ikke altid double the fun, hvis dine våben går i stykker dobbelt så hurtigt. Fordi mm. det, det, der simpelthen var en fejl her, det var, at de åbenbart har sat item durability øh, fast til frameraten. Så det vil sige, i stedet for at beregne det sådan, at hver gang en animation af et slag udspiller sig og så spilles, eller koden tæller det, eller hvad det nu gør, så er det simpelthen frameraten. Så det er blevet testet, at din våben vil altså gå et stykke hurtigere, dobbelt så hurtigt faktisk, hvis du spiller det i 60 frames, som du kan på PC'en, og selvfølgelig også de nye udgaver. Det er en rimelig irriterende fejl, og mange vil måske mene, ligesom dig, Hoff, måske er det et balanceproblem, kunne man måske godt vurdere det som. Men, hvorfor, hvorfor, hvorfor vil de så prøve at sige, at det er et balanceproblem, som øh, du også var inde på, Hof. Hvorfor vil de prøve at sige, at det er et balanceproblem, øh, som der var bevidst med de nye udgaver her, hvis det altså også skete på den originale udgave af PC? Øh, ja, lige præcis. PC, ja, fordi de havde kontaktet de her community handlers og sagt, mm -hmm. hey, øh, hvordan det med det problem her, vil det blive fikset? Er der noget i ret snart og sådan noget sige? Ja. Så det er det selvfølgelig sagt, fordi normalvis dem, der står for community, de er ikke så meget inde i udviklingen af spillet, men de har sagt, hey, vi vender lige tilbage til at vi undersøger det internt. Mm. Og så var de så vendt tilbage til, at man har sagt, hey, jamen, det er bevidst, den her er lavet. Mm. Men course. som du siger, altså fejlen viste sig jo allerede i det originale spil, når mm. det kom over på PC og 60 frames. Ja. Yeah. Og så er den fejl bare ikke blevet rettet i genudgivelsen. Nej. <laughs> og men nu ved man det jo så, at det er en fejl, fordi at det var det også før. Ja. <laughs> yeah. Så nu, nu kommer det med myndigheden om, de vil det. Ja. Yeah og Så, det, det så øh, i de kommende uger, vi kan ikke lige sige øh, præcis hvornår den her patch kommer, men så kan man i hvert fald forvente, at de udgaver der er efterhånden er mange af men de udgaver af Dark Souls 2 der kører 60, så er de altså tænkt sig at fixe det her problem øh, med undskyld, <coughs> med med durability problemet, så det er jo meget fint kan man se frem til, hvis man træder af ens våben, konstant breaker. For at tænk på de stærkest folk, der kørte det i 144 frames. Så det, var... det er rimelig sådan Lige uh, halv igennem bossfighten okay, I got this, I got this. Jeg styrer på det. Nej, mit yndlingsvåben våben, det er allerstærkeste. <laughs> ah, det går et stykke over. fuck. Så det er ikke Prepare to die så det er er Prepare to Break. Men der er også en anden annoncering, vi ikke kan komme udenom. Mm -hmm. Der er kommet en udvidelse til et meget populært spil. Nej, nej. Det er meget populært, er det måske ikke? Det er mere en... Øh, hvad kalder man det? Sådan et, øh, et breakaway... Ej, det ikke breakaway hit. Underground, underground øh, Darling, måske? Er det Call of Duty? Ja. nej no. det, er, det er Postal 2. Jeg yeah! har fået en udvidelse Det er et lille komisk sorte humorspil, hvor man løber rundt og folk og skyder alt muligt... Øh, hvad kalder man det? Stereotype folk. Ja, og masser grubber. satire og, og små prik-prik til nogle øh, stereotyper og... Øh og sociale normer og sådan noget. Uh, the Postal Duty back, så det er jo, det er jo meget fint, at uh, stemmeskuespilleren fra det originale Postal 2-spil, uh, har man lige åbenbart fået tilbage igen. Så hey, spørg os ikke, hvorfor, men efter sådan 12-13 år, så uh, kommer vi lige med en udvidelse til vores rigtig, rigtig gamle spil. Vi vil lige uh, sige, I need to buy some milk eller eller Noget Bare, Now where is that? Uh, noget af den stil. Bare, go. Long time no see. Okay. Og den hedder Paradise Lost. Mm -hmm. Og den er faktisk udkommet, når vi sidder og optager den her. Ja. Så det betyder at den også udkommet, der. man sidder og lytter til den her podcast. Ja. Man kan måske lige starte spillet op og blive bare angrebet med alle mulige voldsomme jokes, og noget, der virkelig bare skal fornærme en. Og så kan man høre videre på vores podcast, så kan det være, at det balancerer sig rimelig godt. I skal, I skal nok kunne komme igennem det, bare roligt. Ja, vi sidder jo også på den anden side og ruser vores lyttere. Yes, så man mean. bliver sådan fint til postel mm -hmm. 2, og så bliver man så ruse, og så bliver det sådan et out. Yeah. Det, er så, Men... det er så dejligt at vide, at de lytter med. <laughs> så sidder vi og siger, mens de hakker hovedet af nogen med en skov og sådan noget. Yeah, ja, we like <laughs> you. Jo, ja, ja. okay. jeg You're det do godt. <laughs> Men det, der er lidt sjovt ved den her annoncering, selvom det er et 12 år gammelt spil, mm -hmm. det er, at de jo faktisk også har lavet Postal 3. Ja, det taler vi ikke om. <laughs> det Ej, det... tror jeg tror ikke engang Running With Scissors er særlig glad for at tale om nej det er nok også derfor de lavede den til turen yeah. <laughs> ja ved... det var lidt sjovt lidt... jeg... der er lidt en skjul historie med det fordi jeg... jeg tror det var Running With Scissors der lavede træeren men jeg tror nok godt de vidste at det ikke helt levet op til det... Det, øh... det som The Cult Following forventede af Postal serien især efter Postal 2 hvilket jo øh som vi også var inde på før med det originale postel og guldplader og sådan noget. Postle 2, der kan man tydeligt se, at det er satire, og det er overdrevet, og det er meningen, man skal blive fornærmet og sådan måske lige tage stilling til et par ting. Så øh, Postle 2, det, det er i liv endnu en gang. Eller lidt, lidt endnu i hvert fald. Lidt nu ja. Så det var bare fint. Og noget, som også er lige in space, det er Kabbalah's Space Program, fordi, ja, det har man nok til og spillet i lang tid, bare spørg, Lars, siden 2011. Og det kom så også i Steam Greenlight i marts 2013. Men den 27. april, så er der altså Take Off, fordi det her, vi har den complete version of the game, så den kommer altså i version 1.0. Den er færdig. Den er nok blivet opdateret og udviklet på, derfra med små opdateringer og, og, og fixes. Men altså, det, det er den færdige udgave, som, som så øh, kan, kan sælges derfra. Det, det her det, er, fænomen af et færdigt spil, du snakker om, ja, det, det, det, det forstår jeg slet ikke. Og så fra Steam Greenlight, altså det er jo, det er jo helt absurd. Jeg, har, jeg ved godt, det er lidt underligt, når jeg skal sidde her og formulere det som et færdigt spil, fordi mange Spillere og fans vil nok garantere for, at der har været meget content i øh, Kabbalah Space Program. Altså, de har jo haft over tre år at udvikle på det sådan fra, fra, fra bunden, og så ligesom kører det længere og længere op. Og det er jo meget populært ude hos folk og øh, Lars. Øh, så, så færdig og færdigt. Øh, det, det er bare bare lige det ord, jeg bruger lige nu. Det, det kan godt være, at I har nogle mere pest nogen. Men i hvert fald så, øh, så er udviklerne ude at sige mange tak, og de har nogle Cool final editions og tweaks til spillet. Og de, de synes også, at den her 1.0 edition, den ligesom øh, øh, forbedrer den her den her følelse af, at de har fuldført deres opgaver. De er ligesom er ved slut og så kan de lige måske slappe lidt af, eller få det lidt, og så, så tager den derfra. fra. Så det, det, det er jo det er jo fint nok, at de tager det, at de tager det så og takker fans det på den måde, fordi det er selvfølgelig lang tid af. At vente, men igen, så har vi også den anden uh, elefant i, i hjørnet, eller måske en, en gris med masser af bacon. Jeg snakker selvfølgelig om Minecraft. Jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid det var undervejs, men uh, det, det kommer jo også, og fik sin 1.0 edition. dag, så. Ja? Det kan ske, det kan ske for, for fans derude, der sidder og spiller deres uh, deres deres beta udgaver er et låne spil eller et steam greenlight spil som forhåbentlig bliver færdiggjort en dag. Så, It can happen to you uh, too. Kabal Space Program, we salute you. Have ja. fun in space. Så må vi selvfølgelig håbe men de planlægger også at fortsætte med at udvide på det, ikke? Efterfølgende. Mm. Ja. Dejligt. Ja. En anden annoncering vi har fået, det er Halo 3. Den der ODST DLC, der er blevet gratis for nogen. nogle skal betale for den. Ja. Yeah. Den kommer også i maj måned ah. Så det kan man glæde sig til Der er ikke rigtig nogen fastlagte øh, data på Så vi kan se Men øh, maj det er jo også Okay, det er jo <laughs> Fastlagt på en måned altså. Selvfølgelig, selvfølgelig det er, en start. det er en start Så den kan man glæde sig til Så er der også andre beta-spil Der har fået en, en annoncering Og det er Heroes of the Storm oh. Der udkommer den 2. juni Det, det er folk. Nu skal jeg styre på det Det er Blizzards Dosa Nej, Nej, det er, det er bl bl Blizzard's MOBA-spil. Ja, ja, det er ikke helt ligesom ja. doseret om de andre, men... Nej, undskyld, det var forkert øh, øh, term, jeg brugte der. <laughs> Dosa, men... det er selvfølgelig en spilserie, og MOBA, det er en spilchanger. Den sidste annoncering, vi har med i denne gang, det er et lille indie-spil, jeg har valgt til med, som hedder Back in 1995. Og det baserer sig lidt på, på sådan noget... Hvad kalder man det? nostalgi, måske normalvis så har de her pixel art har slået meget med ved, ved indie spil, B både fordi at de folk, der har vokset op med de spil, selvfølgelig er blevet gammel nok til selv at lave spil nu, og så også fordi det er en forholdsvis nem måde at lave grafik på, fordi at det er nemmere at lave, end at lave sådan en tekstur og så videre. Selvfølgelig, man skal jo starte et sted. En ting er selvfølgelig personlig præference, men altså hvis, hvis pixel art, det er forholdsvis nemt at til at have med at gøre i, så kan det bare gå den vej. Ja, ja det er jo, og det er smart hvis man har begyndt at skrive source, ikke? Selvfølgelig. Ja, for man, men det, men det her spil, det går så faktisk en anden vej. Nå. Eller det går lidt længere frem, kan man sige, fordi at det her det benytter sig nemlig en æstetik som minder om øh, Sega Saturn og PlayStation 1. At ah. altså, sætte her den her meget, øh, hvad kalder man det? primitive øh, pik, øh, pik, hvad hedder det? polygon grafik. Mm, forstår. Hvor både teksturen er simple og formerne ja. på øh, på modellerne og så videre er simple. Måske Final Fantasy 7. <laughs> ja, lidt. Og så, så er det så lavet som sådan et horror spil. Men oh. det godt over the shoulder, så det er ikke sådan fastloste kameravinkler, men ah, okay. det ligner stadig noget fra dengang. De og så polykoner. er det faktisk... <laughs> de få polikoner. Ja. Og så er det faktisk lavet i uh, Tokyo. Så er det sådan et japansk uh, indie-spil. Mm. Sådan drifters. Men det er også hyggeligt nok, fordi vi har jo ikke set... Altså, der er jo en indie-scene både er... i, i Kina og i Japan, men det er ikke en, der har været så... Og i Danmark. Frem i lyset. I ja, i ja, Danmark også. Men det, men det er ikke en, der har lavet så frem i lyset, som den der her i Vesten. Nej. Ja, men det var vist alt for uh, announcements denne gang. Går vi mm. fra en nyhedsform over til en anden. Så, så intenst. Inden vi spiller til nyhederne. Ja. Så vil jeg gerne lige dedikere denne uges uh, podcast. Åh oh, Ikke til dem, der kører i bussen på no. vej til arbejde eller skole. Nej. Men dem, der tager taxaen ja. på vej til arbejde eller skole. Eller måske over til kæsten. Oh, really now? Jeg ved, godt, jeg ved godt, det er, det er et smalt segment. Du, du vil gerne ind på et meget dedikeret, smalt, øh, smalt publikum, som måske føler sig underpræsenteret. Jamen, jeg synes også, vi skal appellere til The One Ja, ja. De rige, der, der yeah. de er, de er også mennesker. Det er også en, øh, hvad kalder man det, en minoritet. De rige folk. Ja. For, ja, forstået. Jeg kan, godt, jeg kan godt se, hvor du er med det. Den er jeg med på. Bare, bare husk at behandle Taxi driver ordentligt. Ja. Ikke lyst til, at det skal endes som filmen. Eller, den har jeg set. Whatever. <laughs> uh, nok om min manglende education inden for klassiske og gamle film. Nu skal vi snakke lidt moderne nostalgi. Fordi der er jo mange... Star Wars, det er et stort univers. Long Time Ago, in a Galaxy, Very Close By eller Far Away Under. I hvert fald så lidt moderne nostalgi, fordi der er nogle... Der har været nogle gode spil. Um, inden for Star Wars universet. De, de er måske ikke så mange over på banen, men Battlefront-serien. Yeah! Der er nogle fans der. Så Battlefront 3, eller battle, Star Wars Battlefront, som det bare kaldes, det er jo så DICE af Battlefield fame, der står bag det. Så jeg tænker man så, når man tænker uh, Battlefield? Tænker man Hardline? Så tænker man, spil, der ikke virker, så oh. tænker man øh, konkurrent til Call of Duty, så tænker man pengemaskinen, så tænker man destruktion. Uh. Destruktion i Battlefront-serien. How about that? Det er et spørgsmål, der er kommet lidt op. Så øh, DICE General Manager, Patrick Buck, han siger jo, at øh, sådan star også i det hele taget som en IP. Det er det øh, tema, der sætter reglerne for, hvad de kan gøre med Battlefront-spillet. Så omkring det her destruktion, bare fordi de kan, så betyder det ikke, de vil gøre det. Så det, han siger, det handler mere om, øh, hvad du behøver, og hvad du har brug for i et battlefield-spil i forhold til et Battlefront-spil. Så de bruger destruktionsniveauet i Battlefront-spillet her, hvor det ligesom giver mening, men de vil også gerne skabe noget, som føles autentisk til universet, de er ved at skabe. Ah. Så hvis, ud over den der smarte, smarte, konstruerede PR-snak, så kan man måske få et lille hint om, hvordan at DICE ikke altid lige prøver at lave alle deres store, massive multiplayer-spil ligesom Valgfield. Ja, måske. men det kunne da ellers være fedt, hvis man kunne smide rigtig meget og sparke helt om op med sådan en. AT, at eller hvad den hedder. Selvfølgelig. Er det, selvfølgelig. Er, det, er det ikke den store? Jo, men det er ikke nogen space battles. Det er, Ej, der, det åbenbart, er... Det er der åbenbart ikke i det nye Battlefront. Nej, det var der ellers i to år. Kan det ikke passe, Der var det? Jo. Der, var sådan der kan man bare se... Hvad var det? Tommy's øh, retroanslag. Men i hvert fald, så var der øh, space battles i de gamle. Og hvordan de lige kommer til at bære det andet med... Det nye Battlefront med den simple titel, Star Wars Battlefront, jamen, det må tiden jo vise. Det er i hvert fald DICE, der skal stå for opgaven. Ja, ja det, er det er lidt ævligt, at de ikke har Space Battles, men man tænkte lidt, at nu er teknologien ellers endnu mere oplagt til at gå helt og magt, man muligt. Så man kan spasse ud med. Selvfølgelig. Men jeg, jeg, Altså på den anden side, så synes jeg egentlig også, at det er på en måde fint nok, hvis de bare sætter sig ned og giver dem selv et fokus og siger, det her det vil bare gå rigtig godt, og så er det det, vi gør. Mm. Hvis jeg så, husker vores allesammens Tommy's retruindslag øh, godt nok, så mener jeg, hvis der sådan set, at øh, 2, det gamle, at øh, der var Spaceballs, men det, jo, de havde ikke gjort øh, voldsomt meget ud af det, og øh, det var egentlig mere en tilføjelse mere, end det var sådan en stor forbedring, der ændrede spillet drastisk. Det var, der var Spaceballs i, i tilføjelse til, hvad der ellers plejer at være i et spil Okay, så kan lige tjekke den mm. af på bagsiden af boksen. Good. Præcis. Og så, så bruger man det bare lige til at flytte den sted på basen, så er det? Da. måske? Jeg ved det ikke. Det kunne være. Det er meget, meget simpelt gør sit arbejde, men ikke så meget andet. Så lidt kritik til de ellers klassiske øh, mm. Battlefront, spil kan da også være lidt her. Der er også en, en ting, de har annonceret angående Battlefront, som folk faktisk er glade for. Mm -hmm. Det er, at det ikke kommer til at bruge Battlelog. oh thank god. Det her EAs, øh, Hvad er det? Matchmaking, skorstrej, -skor social networking, skorstrej... Skorstrej, broken websites. Server. <laughs> ja. Serverbrowsere. browser. Mm. Alt muligt i en, som Battlefield-spillen ellers har blevet, ja, været bundet til. Fucking ej. Så det, det overrasker mig faktisk meget, meget, meget at de mm. bruger det. Men det, jeg ved ikke, om de går helt væk fra det mig, eller hvad de gør. Hvor det passer ind, måske. Det går jeg ved ikke, hvor meget de kan køre den der vinkel med sådan, Tjek alle din stats og se, hvor godt du klarer dig i en galaktisk krig, der er fantasy. Er det ikke lidt mere det der publikum med, jo, ind Jo, jo, jo, boy, ind og tjekke mine stats, og hvor godt jeg klarer mig i, en, i en krig, fordi jeg er soldat i Battlefield, og min rocket launcher, jeg er inde i tank. Prøv at se. Prøv at se, hvor lang tid jeg har brugt i de tanks der. Prøv at se, hvor mange kædes jeg har med den tank. Jeg ja, kan I ikke rigtig se, dem køre den vinkel med Pallfronts, så... Ah, well, hvis... der er måske ikke så meget at der. Hvis man nu sådan et øh, misa-spil eller sådan noget. Det her, det ja. er... Er du ved sådan et, hvor der er sådan, eller sådan et overordnet kort over, hvordan de to fraktioner i de er eller tre, ja. hvis man vil have ekstra... Hvis man lige vil mixe det op, så kan der være tre fraktioner, måske. Men så kan man sådan efter, hvordan, hvordan kampen går. Nu er du 50 gange. Øh, rebellerne lige har vundet her, mm. så vil den måske den her sektor. Rebel scum. Men et sted, hvor der skum stik kommer til at vinde, det er Steam. Fordi Valve, de lader nu til Steam og kontobrugerne. Oh nej! Eller brugerkontoerne, er det vel. Gabriel, hvad er du gjort? Ja, der har været lidt øh, problemer med, at øh, der har været noget spam, der er begyndt at komme ind på Steam. Oh. Med folk, der har sendt mærkeligt beskeder rundt og phishing-scams og jeg ved ikke hvad. Oh no. Valve på nu på at komme det til livs ved at gøre sådan så at steam kontoer mindre de har brugt 5 dollars mm -hmm. i storen at så har de sådan en øh, begrænsning på så de ikke kan sende friend invites ud de kan ikke åbne øh, eller sende chatbeskeder til andre og de kan ikke stemme på, på spil i Greenlight osv 5 dollars det er meget nemt at bruge på Steam de steam steam det. Uf. Uh, flyver det lige det? ud af vinduet no no spammers og bots den går ikke længere en af de, en af de features af den eller de egentlige ting, man mister også Hvis ikke man har brugt de 5 dollars, det er Posting frequently in the Steam Discussions mm -hmm. Jeg ja, ikke helt, frequently ja, men, uh... ja, det er, men Er det ikke bare dem der spammer hashtag Gamergate hele tiden? <laughs> ja, det kan godt være Ind i alle former ja. We're still alive! Still breathing! We're still here! Hashtag Gamergate uh, og så bliver de flag for at være en spammer Og så, åh <laughs> Min bot, den klarer sig så godt med at spamme den besked Over and over and over men det, det er måske også en god idé, fordi det kan også godt komme til livs. Nu ved jeg ikke, hvor udbredt det er, men hvis øh, folk de for eksempel vil benytte sig, det, mens det der Greenlight er i gang, så kan de måske mm. lave en masse falske kundture, og så stemme deres spil op. Ja. Eller jeg kunne... Nu kunne du blive dyre dyrere i hvert fald. Eller jeg kunne skrive til et familiemedlem, der aldrig nogensinde har brugt Steam, sådan, æh, hey, kan jeg ikke lige hurtigt klikke klik, klik der, og så lige gå magt med det med det Greenlight? Jeg skal have mit spil godkendt. Mhm. går ikke. Det skal en stor familie i hvert fald. Ja, jeg kan fandme ikke overtale dem til at bruge 5 dollars nu. Jeg kan ikke tænke mit lortespil. Nej. Dammit! Dammit! Så. Man kan selvfølgelig stadig snyde... Altså, jeg ved ikke, hvor nemt det er at sidde og lave masse konturer. Det kan man nok godt få lavet et andet system til. Det har jeg heller ikke noget at fange med. Men hvis man nu skal Når. betale 5 dollars per vote... ...på et mm. eneste man får, så er det jo pludselig en, en dyr proces. Uuuuh! Mm. Så jeg synes, faktisk, det, det, jeg synes faktisk, det er en, en god idé af mm -hmm. Steam. Øh. Selvom man kan sige, Åh, så, så skal man bare til at bruge penge ved dem. <laughs> Men, ja. Yeah. Igen, det er meget nemt. Ja, 5 dollars, okay, hvis, den er, den er Steam lav. Greenlight. Og igen, altså 5 dollars Steam sales. Man kan faktisk få nogle gode spil for, for 5 dollars. Du, du vil blive overrasket. Det er det vi kan faktisk fortsætte i Steam, hvis det er. Og det kan vi godt. Fordi vi har lige en anden nyhed, nemlig. Ja. Yeah. Det er nemlig åbnet for muligheden for, at man kan begynde at sælge sine mods, den. Uh. Så hvis man sidder og laver nogle mods, så kan man så putte dem op for sale. Så, så man køber dem, det, man faktisk, det var faktisk en officiel udvidelse. Ja. Yeah. Og oh, de har også tilføjet muligheden for, at man bare laver en øh, en pay what you want mulighed. Aha. Så, så man, ja, Jeg ved ikke, om man så kan sige, at den, den skal minimum koste 1 dollar, og så betale, hvad du vil. Eller om man måske også bare kan sige, at det er egentlig bare en tip jar. Ja. Yeah. Ja, det er lidt ligesom <laughs> brandcamp. Undskyld, Bandcamp-systemet, hvor mange gange, så kan man øh, hey, lytte lidt til den her sang. Du kan downloade sangen, og hvis du har lyst, så kan du vi give mig lille håndører i min tip-jar. Thank you very much. Så hvis det kommer til at fungere sådan, så tror jeg, at det, det giver rig mulighed for, at man, øh, man sagtens kan op ind og tjekke nogle mods ud. Og hvis der er en, man virkelig, virkelig er glad for, at se, så kan man øh, støtte med det beløb, man nu vil. Hvis det er sådan, det kommer til at fungere. Ja. Så men jeg synes, det er, det er en god idé, at, eller en god god, god ting, at mm -hmm. Valve som ligesom giver mulighed for, at folk kan leve af at lave det, de holder af. Og kan leve af at lave folk eller ting-tjernede mennesker. Slongs of Skyrim! Woo! Eller slongs <laughs> of whatever next Elder Scrolls or Fallout Games, Bethesda makes. Det er faktisk uh, Skyrim, der er det første spil, der får den her understøttelse. Der er, der er vist også sådan Udmærket aktiv community for uh, Skyrim mobs uh, Mops. Åh <laughs> oh, nej, <mobsene> kommer angrib <laughs> Nej, uh, mods Til Skyrim Mum, jeg håber, der stadig er en del spændende ting der Der er mange ansigter, der skal Cleanes op. Præcis, mange slongs, der skal tilføjes Jeg kan lige tage min sidste nyde Jeg har angående Steam Okay Eller der er noget med Steam at gøre Finish Steam off, thank you det er fordi, nu behøves man ikke engang at forlade Steam, hvis man gerne vil ud og lave noget hyggelig underholdning med sine venner. Nej, fordi... hvorfor skulle man også det? Skal ja, det... ikke Steam? Det behøves man heller ikke før, Nej. i bund og bund. Men... Nej, det, er for... det er fordi, at nu selvom man gerne kunne tænke sig at sætte sig ned, slukke for computeren og spille lidt good old fashioned pen and paper rollespil. Mm, ja. Så kan man nu nøjes med at lave med at slukke computeren, ringe dine venner op på Skype eller whatever, ja. og så spille det her fine spil over Steam. Som så, som så gør jeg i stand til at spille et pen-and-paper-rollespil online. Okay. Og så det er det er et system eller et bestemt ja. nyt spil? Det er faktisk det er nemlig ikke rigtigt et spil, det er mere en, en, en applikation, skulle kan kalde det. Oh, et program, Det hedder oh. Fantasy Grounds. Det, er sådan, det giver mulighed for, at, man, at, at det holder styr på, på spillets regler. Mm. Som der selvfølgelig også er i et pen-and-paper-rollespil, der også regler jo. Ja, det har jeg hørt. Og så kan man så dele et kort, hvor der så er en dungeonmaster Ligesom kan sige, det her område, kan I se Er kortet, og så kan jeg så se resten af mine noter ja. Og så har det så også mulighed for, at man kan rulle terninger sådan Online, så man ikke snyder jeg men jeg, jeg slog 20 I you fucking <laughs> yeah. Come back. Promise man, I promise God da, God der over Du er over i den farlige, farlige Dungeon Pen and paper Skov, uhyggeligt uh, uh, mm. Bliv der over din snødpelt <laughs> men øh, ja, det her Dungeon Dungeon Master, så jeg kalde det Fantasy Grounds uh -huh. Uh -huh. Det har så fungeret med sådan et, et generisk øh, Regelsæt, men nu har de faktisk også fået en licens Ved Wizards of the Coast, som er dem, der blandt andet Laver Dungeons and Dragons Aha. Så der er også okay. de regelbøger, man faktisk kan købe Jeg så, så da inden, at de både havde 3,5 Og de havde 4, og så er de så også nyeste Der er 5. edition ah, Så kan man altså lige købe De er ikke helt billige, fordi at, øh, man køber jo Med eller med regelbøgerne yeah. Men øh det er, stadig, det er stadig okay i det. Okay, og stadig. Jeg har selv, uden at have, have nået så langt, som jeg har spillet med det, så har jeg så selv siddet og undersøgt det før i tiden, mm -hmm. for der er også øh, andre løsninger. Ja. Men de har så hverken licensen, og så er de så heller ikke helt simpuleret som det her. Mhm. Jo. Men øh. Så nu behøver man ikke engang at... Hvis man gerne vil lave noget andet end at spille computerspil, så behøver man ikke engang at slukke computeren længere. Ja, det er godt. Bare have den tændt i flere uger. Det er super. Ja, Ah, ja. ja. oh, det er så k <laughs> Ja, is i stedet for at starte det her op på Steam, og så lave noget andet. Præcis. Det, det er teknisk set noget andet, men det føles stadigvæk lige rundt om hjørnet fra computerspil. Ja. Så jeg kan altid switch back and forth. Det er jo meget godt. Men apropos computerspil, så Mortal Kombat X, det er et computerspil. Det er ikke forkert. Altså, nej, det, jeg er ikke forkert på den. Det lyder lidt utroligt, men det er jeg faktisk ikke. <laughs> Så... Øh vi ved godt, at der kommer fire mærkværdige karakterer til Mortal Kombat X, som downloader både content, hvor en af dem er ham Jason Warhees. jeg Voorhees, og så er en eller anden Predator dude, der skal føre sig frem. så nogle nogen andre, nobody gives a shit about. <laughs> Men jokes aside, så er der lidt snak om, hvad, situationen lige skal, hvad vi lige skal gøre ved den der lidt underlige situation, for Mortal Kombat X, hvor at du spiller story-mode igennem, sådan store stor, episk historie, bla, bla, bla... og så er der <laughs> nogle karakterer, du banker, men det er ikke karakterer, du kan spille som. Så det er sådan, de er fightable, men de er ikke playable, forget, oh, good. if you get what I mean. Så han blev så spurgt, jeg tror det var på Twitter, fordi det var sådan en interviews... Øh, bliver lavet øh, nu om dagen. Det er bare sådan, hey Boone, hvad så? Hvad får du... et Boone, hvad har du spist? Det frokost? Æj, hey, Kojima. alt det der. Så har han... interviews. <laughs> <laughs> ja, præcis. Øh, så han blev spurgt, om vi vil se, de er non-playable. Altså, de er fightable, ikke playable. Om vi vil se, de her karakterer fra spil Story Mode øh, blive gjort tilgængelige til spillere, så de kan gå i gang med at mestre dem og tabe dem online og sådan noget. Så øh, et boon han svarer bare, Nå, mener du ligesom en storypack? Øh? Ah? Øh? Ah? Oh. Det kunne godt være, at han allerede har navnet klar, eller om det bare er noget, han lige fisker frem. Men han gjorde det altså ikke klart om en eventuel storypack, som han kaldte det, om det ville blive øh, udgivet som øh, premium DLC. Men selvfølgelig, der er jo også easy fatalities, man kan købe sig til Small et X, så jeg ved ikke. Flere DLC-pakker, storypacks. Det kunne, være. Det kunne være. Man, man kan måske også lige tilføje til dem, som er lidt trætte af at købe ekstra indhold til sin fighting-spil. Bare gerne vil have grundpakken og blive forkælet. Så bliver man også forkælet, fordi på Twitter, igen, så er Boone han annoncerede sig, at med hver eneste patch going forward, så vil, <coughs> så vil der komme et uh, gratis kostyme til ens karakterer. Det var meget okay. fint, så den seneste, det er Classic Sub-Zero. Men vi kan også snakke mere om DLC. Yeah! Mere om små bitte DLC-ting. Lille bitte, ja. Mm -hmm. Det er Toad War Attila, der ellers altså har fået sådan en okay-anmeldelse. Ja. Yeah. Nogle har sagt, det var det, var Rome 2 skulle være, at det udkom. Der er der også kommet noget DLC til. Okay, okay. Noget DLC. Der tilføjer ekstra blodighed, eller ekstra gore, wow. ekstra gutts. Det, det bedste DLC. Så kan man lige betale nogle... Lad se hvor meget er det. Jeg tror, det er to pund, eller sådan noget, det koster. Er ja, to pund. To dosh. To, dodge. to dodge. Kan man lige smide det, og så får man det dlc hvor og så kommer ekstra meget blod. Når man myrder folk, der sputter blod op, og hovederne bliver hugget af en gang imellem. Og når de bløder og der er, og det er sådan et landskab hvor der er sne, så bliver det både liggende på sneen og alt muligt det Cheers, BGS. Så jo, der er vist også de tilføjer ikke bare blød, de tilføjer også brik, fordi at hvis man er ude og sejl og ens folk det oh. negativt sådan negativ påvirket af det, oh. så er der stå og kaste op og sådan. Noget. Yummy. Så ja. Det Er bare realistisk. Der kommer ekstra det ikke til med. Komme udenom. Puggede, der så et, øh... Skal jeg er ikke kommet uden det Der er ikke behageligt. Skal være med. Ja. Der har så været sådan lidt kritik af det her, fordi at, øh, mm. at, at de gemmer sådan en, en blodig pak, som folk de nok, jeg ved ikke hvorfor, men folk er nok sådan rigtig glade for sådan noget blodigt indhold i spil. Ja. Yeah. Men der er været sådan lidt kritik af, at oh, de gemmer det bare som DLC, og så siger de så som der er forsvar, som også kan være en dårlig undskyldning, men som på den ene side er så reelt nok, at det har hjulpet dem med at give spillet en lavere rating, eller det får en lavere rating. Oh. Fordi at det er det første med som DLC. Smart. Er det sådan lidt loophole, eller er det egentlig snyd? <laughs> Jamen, altså, hvis, hvis, øh, hvis bare... Altså, hvis der er et krav om, at man er 18 for at købe det her DLC, så, ah. så er det jo så så sådan ikke et loophole. Jeg forestiller mig lidt... Manhunt, The Retribution til... Det er bare fiktivt titel. Jeg finder bare på noget. Lad os nu, ja. lad os nu forestille os. Manhunt, The Revengeance <laughs> til PS4, Xbox One. Ikke PC. Fuck PC. PC er død. Øhm... De udgiver det. Der er bare blomster og glade farver overalt. Med en hund, en land. Alle bliver sure. Ja. Men, men spillet får en god rating, så udgiver de DLC, og så er der blod og godt sovende Ja. Boom, kom lige igennem nollerhund der. Sådan er. Der. Ja, sådan er. Ja. Men jeg ved ikke helt om om hvordan det vil foregå, hvis man bare lavede det som en patch måske. Det kan man altså, måske fordi, også godt høre på mig. Det er en jeg fandme nok. Fordi så ville det jo lige præcis være, som du siger, et smuthul. Altså hvis man ja. kunne gøre det sådan... at Jeg, jeg ville jeg vil gå ud fra faktisk, at de der ratingboards nok vil komme på nakken af en. Oh, oh. De, ja, de, jeg, jeg kunne forestille mig, at de nok vil have krævet man en genkaldt spil, fra de fysiske butikker, og så gav det en ny rating. Ja. Det gjorde de jo faktisk også. Altså de, det var så ikke via en ø, opdatering, men det med GTA for eksempel, at de fandt ud af, at der var det der... Det der hot coffee noget i, ikke? Mhm. Mm Jeg tror, det var noget i samme stil, de vil gøre med det her. De får for fandme med kopi. Alright, hvis vi skal tage min sidste nyhed, som er lidt en double feature, fordi nyheds sites, er altid sådan, ah, her er en nyhed om det her spil, ah, oh, her er en nyhed, som minder om den anden nyhed, du lavede men bare sådan lidt en opdatering. Ah, flere kliks. Fuck jer yeah, nyheds sites. Man skal høre apropos gametest i stedet. Men i hvert fald, <laughs> Det er ja, bare uden nyheds så vi ikke kunne lave det her. Så tak, men alligevel tage sammen. <laughs> <Felt>. <laughs> det, det var lige min lille rant der. Nu er vi krim krig mod alle mine <laughs> sites. <laughs> Hashtag øh, apropos game skate. <laughs> All right. skate. Alright. Alright, alright. Nu skal jeg snakke om noget der mit hjerte uh, ja, meget nært. Det er Remedy. Det er Alan Wake. Mm. Uh. Så Alan Wake det første spil og det havde også en Expansion, Stand Alone, hvad det nu var. American Nightmare. Så, Alan Wake serien i det hele taget. Rimelig godt, og fik øh, rimelig meget rost og populært hos en stor del af spillerne, og det solgte alt i alt kring, øh, på, på alle platformer, som så var Xbox 360 og PC, og øh, mellem det originale og den der expansion, så 4,5 millioner. Så holdt op. Hvor bliver efterfølgerne i af? Well. Det er kompliceret. Remedy har prøvet at lave en efterfølger. Så de arbejdede meget hårdt på at få Alan Wake 2 til at, til at blive en realitet. Men de kunne ikke rigtig finde de rigtige partner, eller få et budget eller funding, som man da altså bare kan sige det, få funding til en potentiel Alan Wake 2. Så Sam Lake, som er Creative Director, men lad os være ærlig, han er mest kendt for at være ansigtet til Max Payne i det første spil. Flot fyr. Kom, come on, flot fyr. Uh, Marshall up the Face. Så so, det er Lovely Face, Sam Lake, som jo yeah, står bag man mange af og sådan noget. Han uh, tilføjede så en uh, statement med, at udviklerne kunne sagtens have lavet en mindre ambitiøs Alan Wake 2. Det, det, det kunne de sagtens have gjort, men det ville bare ikke være... I den rigtige ånd for serien, og det vil ikke uh, være retfærdigt over for serien, som de godt kan lide, og som de hardcore fans også godt kan lide. I et interview med, eller ikke et interview, men mere sådan en feature med, uh, med polygon nyhedssiden, så har de altså fået Remedys pitch-video for Alan Wake 2, da de rigtig gerne ville prøve at pitche det til studio og ligesom prøve at få det til at blive lidt Vi vil gerne have Alan Wake 2. Så det er lidt mere af et mood piece, som Sam Lake, den flotte fyr, siger. Men det, det giver ligesom en mulighed for, at folk kan se det her... De her høje niveauer af tematiske elementer i spillet, som, som kunne have været med i en potentiel Alan Wake 2. Mm. Videoen er dog fra 2010, og det kan godt, det kan godt ses. Uh, det er Hot on the Heels af det originale Alan Wake... Det ser ambitiøst ud, men det ser også lidt ud som om, at, at de stadigvæk havde meget arbejde at få gjort, og de egentlig, ja, de, de vil bringe noget ud til folket, lille pitch noget. Og det var sådan set, det formål var med den her Alan Wake 2-pitch-video. Der var selvfølgelig nogle ambitiøse elementer med, at øh, nu kunne man rewrite øh, øh, selve verden omkring en, fordi Alan Wake i historien er jo en skribent, så han finder manuskripter og sådan. Hvad nu, hvad nu, hvis han ændrede i det? Hvad, hvis han er jo egentlig forfatter. Hvis han, hvad? Han er vel egentlig forfatter. Åh, oh, undskyld. Det... Skribent Vi... er sådan en nyheds... Uh... Ja, undskyld. Min, min term er fucked op igen. Arh, han, han skriver et eller Han er forfatter. Det er selvfølgelig rigtig <laughs> Så øh, hvis han, i et potentielt Alan Wake 2, hvis han så finder et manuskript eller noget fra en novelle, han ikke kan huske, han har skrevet, eller han måske har skrevet, han så begynder jeg at ændre i den. Hvad, hvad sker der så med den her highway, han står på? Kan det når det så omformer sig foran hans øjne når det er mørkt omkring ham, og, og der er unaturlige elementer på spil? Men den her <coughs> nyhed, som du også snakker om, mm. der vil jeg også, hvis man har interesse i Alan Wake, øh, som jeg den del, deler så også med dig, mm -hmm. men hvis ø, lytterne også har det, så vil jeg da anbefale, at man ser den der pitch video for den er meget spændende, faktisk. Yeah. Der kan man jo sådan, som du siger, det, er ikke, det viser ikke sådan konkret, sådan her kommer det til at have været, men ja. det viser lidt det her, hvordan vil de gerne tage retningen af serien, både sådan ja. tematisk, men også mekanisk. Ja. Og som der også står som kommentar til nogle af tingene, så er der sådan, men den her del, den, de fik så ikke lavet toren jo, men den her del, den tog, de så med over i American Nightmare for eksempel, ah. og brugte det jo også sådan til nogle af tingene. Ja. Så det, det, det giver sådan lidt indenpæk i. Oh, det giver sådan lidt <laughs> en indblik i, øh, hvordan, hvordan spillet bliver til her. Altså, at, at man ligesom pitcher nogle idéer, og så må man ligesom arbejde med det, man har. Og så nogle ting bliver ligesom videre til anden. Og ja. der, er også nogle, der er også nogle af de, de ting, de har så, af idéer, som faktisk kommer med i Quantum break, selvom det er en helt anden serie. Ja. Så det er jo lidt... Øh, det kan være, at hovedpersonen lige pludselig bliver en skribent. Eller forfatter. Oh. <laughs> For tænk hvis det der Quantum Break, det er bare sådan et, uh, et skjul og så er det faktisk yeah. bare Alan Wake. <laughs> Han tager... Hovedkarakteren tager hans uh, cybernetic uh, future-tech maske af, så det er Alan Wake, <laughs> så... Remember me? Oh! Shock. Den kører Twist. ligesom af, det er, som ligesom Arnold Schwarzenegger i uh, Total Recall. <laughs> <laughs> Præcis. Så er det ham, der lige er der. Han er smart. Have faith, Alan Wake-fans. Det, serien er ikke død endnu. Det kan Nej. godt være, at de er ved at putte øh, jorden ned i graven, men <laughs> det kan være. Ja, ja, jeg har da en, en eller anden fornemmelse for, at det måske godt kunne vende tilbage, fordi mm. som du siger, altså serien har jo vist sig at være sådan rimelig populær. Ja. Øh, og de har også stadig selv interesse i at lave noget, så mm. på et eller andet tidspunkt tror jeg da godt, at det kunne komme. Ja. Det var så ikke sådan en eksklusiv succes, det havde, fordi det solgte faktisk en rimelig midlmod til at starte med. Jeg tror det det fik jo solgt en halv million, mener jeg, i løbet af de første måneder på Xbox. Mm. Og det er, sådan, det er ikke sådan en udpræget succes, men det har så vist sig. Selvfølgelig er det ikke, når man kommer på PC, men så også at have sådan et, en hvad kalder man det længere levetid. Ja, ja altså, det, man kommer ind i en tør periode, og så er sådan, Øh, hvad var det nu, der udkom sidste år? den oh, wake. Hvad og det er jeg måske også se? et spil, hvor det er svært at sælge på reklamerne. Ja. Øh, og så, så spredes det ligesom via word of mouth, som man siger. Oh my god, jeg har hørt om det der Alan Wake, han er bare sådan totalt skribent. Sådan, Nej, din fucking idiot, han skulle sku' da forfatter. Oh my god, undskyld. Jeg ja. har bare, bare fucking spillet, okay? Hvis enig, man tænker for meget over det, så kan vi bare til næste nød. Mm -hmm. Tænker ikke for meget der, over det. Der går nogle rygter om, at Sony, de snakker, eller Sony har planer om at lave nogle øh, bonuser til dem, der preorder spil på deres øh, PlayStation Network. Det er rygte, det stammer fra sådan en, øh, en survey, hvad er nu lige, det hedder, sådan en rundspørge? Ja, rundspørg, undersøgelse, statistik. Ja. ja, det er nok en undersøgelse, så jeg. Ja. Ja. At der var en gamer, der lige faldt over et sted, da han var på nettet. Aha. Så var han sådan blevet spurgt om, om hvad kunne, kunne logge der til at pre-order hvem ved, på PSN? Og så var der sådan de forskellige muligheder, i de nævner blandt andet, øh, at man fik gratis spil, som Sony så selv har published, for eksempel Flow eller Killzone. Hold op, man. Eller man fik in-game currency til forskellige spil. Hvad er det, jeg kan sådan... Kan jeg lukke nogen, der er en title her, hva'? <laughs> <laughs> ja. Eller man fik single-player-items. Uh, det lyder nok som sådan noget pre det dlc ikke noget, som der har været tidligere. Smart. Men det er nok øh, sådan en undersøgelse, for at se, om, øh, om det måske kunne, kunne ekstra penge i kassen. Eller mm. kunne få folk til at pre-order med, hvis øh, ligesom der var forskellige bonuser. Det ville da være meget. Det havde været meget pænt af dem. Jeg I hvert fald ikke klag. Men, men så igen, deres digitale priser er nogle gange lidt skeptiske. Så, så kunne det være, at det lige hjælpe, hvis du ikke kunne styme ekstra omninger. Ah, you got Sold. <laughs> 550 kroner. Giv mig det nu. En anden lille kort nyhed, det er den originale udvikler bag Borderlands, der hedder Mark Matt Armstrong, eller jeg er navn er nok Matthew Armstrong går ud fra. Oh. Ja, Matt, er det ikke en forkortelse? Af du kender Matthew? ham personligt. Ja, det gør jeg. Hey Maddy! Hey Maddy? han oh, hans han, han Twitter-navn er også Matthew, kan jeg se her. Uh. Så det er jo ikke bare pull out Men han har skrevet på Twitter, at han øh, er stoppet ved Gearbox. Åh oh, nej. Men altså, det lyder som, at de slutter på gode termeren og siger I will always love Gearbox. Yeah. But it's adventure time. Så han skal lave Så adventure han, time spil nu? Okay. Han afslåede okay. lidt sig selv der, vil jeg sige. Mange, mange spiludviklere, de er sådan lidt hemmelighedsfulde, når de er fra et Now it's adventure time. Really, dude? Tror ja. du, vi var så dumme? Du troede, du, troede, du virkelig ikke ville, ville lægge mærke til sådan en hint. Så han er så ikke med til at lave tæren for mig, var du? Oh. Borderlands. A bottle I det. Well. Hvis det var ham, der lavede alle de der... Dagen gav os memes, så vi er nok in trouble. Men ellers så... <laughs> så kører vi stadig, baby! Yeah! Yeah, claptrap, trap high-five, alt det der. Kan clap-trap egentlig overhovedet give en high-five? Han har sådan en lille hånd, han er bare sådan... Æ. Jeg er bange for, hvis han prøver på at gøre det, Altså så lille han bare ender der står og laver at sige eller sådan Ja, yeah. det, så det, det Det rører med nil-tanker. <laughs> Ej. <laughs> uh, Politico. Mm. Der er faktisk en nyhed, der kan være relevant for os her. Ja. Det er fordi, der er en virksomhed, der er curse, der vil prøve at, at stoppe trolling, eller i hvert fald forhindre trolling i en vis grad. Mm -hmm. øh, Og den måde, de gør det på, det, det er ved at lancere en ny chatklient. Eller voice over IP, som man også kalder det. Smart. Så det kunne godt være, nu hvor vi også øh, er meget udsat af trolling. Præcis. Der er virksomheder, der prøver på at lukke os, fordi vi kommer ud med sandheden. Selvfølgelig. Så du det godt, vi skulle skifte over til den der? Ja, yeah, could be! Den fungerer den på den måde, at i stedet for, som for eksempel Skype også gør, at man sådan connecter direkte med hinanden, når man sidder og chatter, mm -hmm. så fungerer den sådan ved, at de så har en server, og så forbinder man sig til den, og så kører man sig igennem den. Og det påvirker jo så, at man ikke kan se hinandens IP-adresser. Ah, smart. Og så derfor så kan man så heller ikke blive dos angrebet Nej. Eller det kan man så stadig godt, men vil kan ikke finde ens IP-adresse via Skype. Nej. Eller via det her Curse Voice, ja. som det kommer til at hedde. Jeg føler mig altså... sikkert allerede. Ja, tak. Curse. Så det kan så hjælpe med at man ikke kan blive. Det er også en greb, det kan også hjælpe med at de ikke kan finde formentes adresse og hvert den vej, så den kan blive sortet. Oh no, get on your knees. Så og oh. oh det her. Men det er lige wow. lanceret. De er stadig beta, men den er åben nu. Og de har overlays til nogle, jeg tror det er 4-5 meget populære spil, som League of Legends, sådan noget. Er det ikke en klint der er også meget populært til mods? Fordi du siger overlays. Jeg, ja. Jeg mindes, at jeg kiggede på nogle mods til The Elder Scrolls Online. Fik jeg nævnt, at det er blevet en freeplay, play. Altså, måske ikke lige play, <laughs> men at uh, du køber det en gang, skal bare spille lidt af. Køb det i dag. Det kunne man nok ikke høre over mikrofonen, men jeg blinkede, fordi jeg er en købt mand. <laughs> Corrupted. To the core. Jeg har rent faktisk en nyhed her, der, der var lidt... Øh, det kunne passe til en af vores annonceringer. Der er nemlig kommet en opdatering til... Hvad der bliver kaldt... Jeg, jeg viser ikke helt om det er rigtigt. Men det er det første science fiction MMO. Anarchy Online. Jeg mm. har fået en stor opdatering. På den måde. Og jeg tror, spillet spillet er hvad er det, 16 år gammelt eller sådan. noget. Ja, sådan cirka. Jeg tror, det er omkring. Mm -hmm. Men den her store opdatering, den laver så et helt nyt startområde. Den laver... Om på, hvordan fraktionskrigen virker i spillet, mm -hmm. og så laver den så også om på uh, professions. Ah, som det best. Jeg ikke huske, om det er klasser i spillet, eller om det er sådan en specialisering, eller hvad det er. Det kunne meget vel være, det er en alt andet. Og så, så laver de så også lidt om på, hvordan parry-systemet fungerer i spillet, og så selvfølgelig også en del balanceændringer. Mm. Og spillet det har nemlig været free-to-play i meget lang tid også. Forstået. Så kan gå ind og spille det. Jeg viser, jeg ved ikke, hvor mange aktive brugere de har. det må er nok til, at det giver lidt mening at udvikle på det stadigvæk? Ja, måske en smule. Hvem hvad mener, det så? er bare sådan to, to uh, gutter eller gutterender, der var. Bare... Wow! Mega hype! Det være, de der... Hvad de hedder de der... Er det Wales? Cash Wales? eller hvad det hedder? Ja, Wales. Det kan godt være, det bare sådan to rimanden for, Jeg ved ikke hvad... Mellemøsten, der bare kaster oliepenge i Kan det være lidt ligesom personer, der bruger... Øh... Der, der er så altså, rige, de kan køre i taxi hele tiden. Det kan godt være. Det kan faktisk godt være, at 50% mm. at af dem, der sidder og lytter til det her lige nu, det faktisk er spillere af Anakia Online. Det kan godt være. Yeah. Jeg ikke, uh, we are to you. Vi har fangt dig. Men Anakia Online, det er jo faktisk lavet af nogle af vores nordiske venner, jo. Nå, no, nå. No. Er det en norsk eller svensk udvikler, der har lavet det? I don't fucking know. Det er også dem, der lavede det der... Øh, Barbarian... Konen? Konen? Og Hvad er det, du hedder? Jeg ved ikke. Fon... Fonkom kom. det. kom. Yes, øhm... En nyhed... Kan du huske, dengang vi snakker om et lille fint rygte om, at Phil Harrison han blev smutte? Ja, det synes jeg, jeg godt kan huske. Den... Ja. Den fine, skallede mand. Den skallede mand, ja. For... Der havde været ved Sony, der havde været ved EA, tror jeg også. Kan det ikke og så nu, senest ved Microsoft. Øh, nu er det annonceret, at han stopper, dem. Nå, for satan. Hvem havde lige ret? Det kan det Nej, det kan der, <laughs> Det kan jeg ikke være Jeg skulle lige til at sige, en eller anden, enten var det os, eller dem, som var jo uenige med os. Men... I don't know, I don't know. Jeg kan ikke engang... ikke, kan ikke, kan ikke at huske, hvad vi blev enige om. Eller <laughs> om vi jo blev enige med, hvad der lige skete i den, Phil Harrison sag. Altså, selvfølgelig er det oprindelige rygte med, at han ville smutte. Der var der også noget om, at han gerne ville have været head of Xbox, men så da han ikke kunne blive det, så var det en af grunden til, at han skulle smutte. Ja. Jeg ved så ikke, om det, er, om det stadig er tilfældet, men rygtet om, at han smuttede, var jo hvert noget. nok. Mm -hmm. Men det, der så var lidt sjovt, det var, at nu har de så annonceret, hvilken virksomhed han starter, i stedet for han starter med et, der hedder Alloy Platform Industries, mm. og så siger han så at navnet det er sådan bevidst, at det er lidt nonsense. Ja. Men det, de vil lave, de vil lave forskellige teknologier i forbindelse med videospil. Og noget af det, de har fattigt, fat i, det er så nogle teknologier, som Microsoft har udviklet. Som ikke er annonceret endnu. You lost me. Ej, jeg ved ikke, om der er så meget. Men mindre der sker en spændende virksomhed, så, så tror jeg ikke, det kommer så mange nyheder med ham Sofa. Tiden vil vise... Det, det, det kan være, at i næste uge, så, så sidder vi og siger, hvem er Finn Harrison? Jeg har aldrig hørt om ham. Ja. Det kan være. Det kan også godt være, at i næste uge, der er det bare... Skaldet går om på Twitter. Nå ja, selvfølgelig men det skal Ja, jo... der mere med at Harrison. Man skal jo være relevant på en eller anden måde. <laughs> ja. Åh, oh, det var faktisk lige et uh, hint til min næste nyhed, som faktisk er den sidste. Mm -hmm. uh, det er en anden skaldemand, der er en doktor. Ja. Der... Er med i et spil. Men også med i virkeligheden. Det er... Jeg en, en ved ikke, om du har hørt den her nyhed. Oh, har du mit, hørt om Mit, mit hoved gør ondt. <laughs> ja, okay. Nu skal jeg lige prøve at formulere oh, mig Jeg oh, her. Oh, oh. What's kan, du huske, det, kan du huske, der har været en, en nyhed for The Real Life, om at der var en eller anden øh, crazy læge, mm -hmm. der ville prøve at lave den første øh, hovedtransplantation? Nå. No. Er det sådan noget uh, Surgeon simulator Nej det. er det uh, er real life. Nå, for fanden. Jamen jeg troede, hvis man tog spilvinklen det var sådan, det var det, det bare blev sædre. No. Ah, okay. One, one could Nå, okay. No jeg troede, du mente, han havde fået idéen for simulator. Det går selvfølgelig godt være. Det er det jeg laver. lavet. <laughs> Jamen, der, er, der er en italiensk læge, der har, der har sagt, at han mener godt, at han er klar til at kunne lave den første transplantation af et menneskeligt hoved over på en helt anden krop. Ah. Og i den forbindelse så har de fundet en mand i Rusland, der lider af en sygdom, hvor hans øh, muskler sådan langsomt bliver fortæret af kroppen, og sådan kroppen vil sådan, æder sig selv. Ah, så han kommer til at dø meget ung, og han vil være villig til at prøve at indgå i det her, hvis de kan finde en krop til ham, at han så prøver at få transporteret hans hoved over på en anden krop. Vi er lige rundt om hjørnet til en uh, centaur Reaktion. Ah, ja okay. <laughs> Jeg glæder mig. Ja. Det, der så er lidt sjovt i den nyhed her. Mm -hmm. Eller... Så tænker man, om det er real life, går i lort for at om det er i apropos oh. Det der er med den, der nemlig, at ham her lægen, han ligner utrolig meget en læge, som også er med i Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. No. Altså han ligner ham sådan virkelig helt på en prik. Oh, shit. Samme briller, samme ansigtsstruktur og det hele. Så nu er der nogen, der er gået mok på i Øh, blandt andet Neogaf, om det her, om, om hvordan om jeg, han hænger sammen, om det er sådan en viral øh, kampagne for noget af Metal Gear Solid filmspillet. Åh oh, jeg elsker internettet. Fordi det er også noget med, at i at nogle, nogle logoer eller nogle billeder, der er på... Altså har er, er selvfølgelig blevet interviewet om lægen her. Og så i baggrunden så er der sådan en række billeder og bøger og alt muligt. Og nogle af de billeder, der er, er også noget, der ligner ting for spillet sådan lidt. Og han selv kalder det her... Øh, projekt med, med den her transplantation af hovedet, det kalder han for Heaven. Ja. Yeah. Som også har nogle <laughs> i til Metal Gear. Så det er sådan oh lidt, der, der går også en lidt konspirationsteori om det er måske bare er en stor øh, viral øh, markedskampagne. Men det der er så mærkeligt, det er, at han er, han er faktisk altså han er det stedet en person, og han er egentlig også kendt i Italien. Ja. Yeah. Ja, fordi som læge. Yeah. Og han har, også, han har også skrevet sådan øh, 100 forskellige artikler, tror jeg, han er på. Okay. Altså sådan videnskabelige artikler. Så han er ikke fake? Så er det sådan... Nej, han er altså han er ikke fake. Øhm, og så har, der, har den her, der hvor han har nyheden herfra, øh, de har så faktisk også kontaktet ham for at snakke med ham om det her. <laughs> og så var han... Han var overhovedet ikke klar over spillet. Altså han var med i det og, og sådan noget. Og så selvom de siger, at han, han, han lød meget flink, Han er en flink fyr at snakke med og alt muligt. Men han overvejer så måske leksagerne mod spillet, fordi de har brugt hans likeness. Og han siger så også, wow. at... Han, ja, han var til en convention, hvor at de fik noget sponsorat blandt andet også fra nogle ah. så det satte sådan en fangker i gang i hans hoved nu her efterfølgende <laughs> <laughs> og så er han så der interesse i at høre ham med intervieweren om sådan, jamen, hvor, hvor populært er det, det spil her altså, hvor, hvor mange penge er der i det så altså, vi simpelthen kunne få nogle penge ud af det til vores forskning oh. og sådan noget og sådan. God. <laughs> Shit, så det, det er lidt noget mærkeligt noget. <laughs> hvis vi skal være lidt mere specifik, er det ikke, hvis man ser trailers til Phantom Pain eller spillet øh, Ground Zeroes færdig, er der så ikke tale om doktoren man ser når Snake vågner op? Jo, på specielt der. Fantheorier før før der var så meget info om, hvad der så lidt 5, hvad det ender med at blive. Fan-teorier hentede altså lidt til, at det var en klassisk karakter fra, fra Gear, øh, hele tilbage til de første Metal Gear 1 og 2. Fordi sådan passer det timeline-mæssigt. Så... Uh. Så... Det kan I være, de har haft ham... Øh... Det kan være, de har haft ham med sådan, Eller de bare har kopieret ham siden yeah, der. Ja, oh man, sick et scheme. Good. Eller måske bare haft ham sådan, kørende sådan, parallelt. Sådan, okay, vi starter med lige at bruge dig her. Yeah nu skal du blive doktor, og nu skal du lave forskellige afhandlinger, for ligesom du ja. er virkelig legit. Så kommer vi lige tilbage til dig. om ham der døden, der er uh, John Connor i det første Terminator-film, eller Mel Gibson, for den sags skyld, nogensinde lagde sagen, fordi det første Melgear-spil uh, på den originale uh, konsol, før at det blev lavet om til, uh, til de Malgier udgaver der er i uh, Melgears Solid 3 uh, Subsistence. Um, Nej, Snake Eater, snake -eater undskyld. Um, før det blev der jo dom, så var der jo også bare sådan bedre det. Um, uh, character art og, uh, og likeness fucking taget fra Mel Gibson, fra nogle af hans krigsfilm og ham der dude, der spillede John Connor i den første Terminator-film, så det er måske ikke, mm. måske ikke helt ved siden af at enten Konami eller Kojima Productions og hans hold at gøre sådan noget her. Nej, mm. ja, det så det håber jeg ikke jeg tror det sidste Konami at kombinere brug for lige nu det er en ordentligt oversugt så <laughs> ja. hvis det er færdigt, så er det sådan der men <laughs> jeg håber godt nok ikke at det er det, det når ud med øhm, når alt er diskuteret Ja, men ja, men folkens jeg håber at lige kører en lille omvej endnu en gang det gør de jo så ofte <laughs> det bliver altid at <laughs> Men i hvert fald så øh, hinder jeg lidt til, at vi ikke er, helt, vi er ikke helt færdige her endnu. Fordi vi har lige et ekstra emne, vi gerne lige vil snakke med om. Så, without further ado, lad os bare hoppe ind i det. Så, det handler om Twitter-drama. Uh-oh, -oh, big shock. Åh oh, nej. Så, det, det, som du, det som du sagde til mig, hov, der var interessant, det var, at Total Biscuit, en... Selv nævnt alt mand på YouTube. Og <laughs> alt <muligt> mand. <laughs> hvis, ja. hvis han har lidt tid i, i weekenden, kan det være, at han kan fixe de i Hvem ved? Ej, øh, ja. Han er i hvert fald en øh, britisk mand, der ja. snakker meget om videospil. Og ja. det, Stort ja, på YouTube. han er meget populær. Så, han kom ind. Jeg kom op kom ind. Hvordan du beskriver det med, at han er kommet op på Topps med en udvikler? Kan det være... Er det på rette? Uh, det, det er vel i sidste jo. ende, ikke? På en eller anden jo. måde. Så. Titan Souls. Det er spillet, hvor I... Vi uh, sætter sammenhængen uh, op ved, omkring den her sag. Det er det, det, det om... Det er spillet... Uh, hvad hedder, den her sag omhandler det er spil. Titan Souls. Så. Ja. Ja, fordi Tullbisket lavet med, at efter han har spillet, spillet kort, eller spillet i hvis fald, yeah. mængde, så skriver man på Twitter lige en kort besked om, det her Titan Souls, det er absolut ikke noget for Nej. mig. Og så nævner han bare lige sådan kort, sådan, det går ud på at løbe fra boss til boss, så ja. der er ikke den progression, ind bare at unlogge nye bosser, og det er ikke noget for, ja, der appellerer til ja. ham. Sådan er det. Konstruktivt og lege, det er nok op til en selv at vurdere. Personligt så synes jeg, at... Øh det, det lyder ikke som konstruktiv, konstruktiv kritik, fordi det er bare ham der sådan set. For, for mig set, at se, lyder det bare som om, det er ham der indrømmer, at den her spil eller det her overall spildesign, det er bare ikke lige noget, der er blevet sammen. Så, ja. hvad sker der så på den anden side af den her konflikt, der er gået i gang? Jo, der sker det, at en spiludvikler, som arbejdede på Titan Souls, han siger, at han er Total Biscuit. Han kan ikke lide mit spil. Så er jeg glad. Oh, oh, oh, det gør mig så glad. Og det gør mig så glad, at jeg faktisk øh, skriver Total Bisket. Men det er der nok ikke mange, der lægger mærke til. Nej, det lægger jeg blandt andet at lægge mærke til. Tilføj jeg lige som en detalje der. Jo, uh, så. Det, det, <laughs> det er jo ikke så godt. Og om han taget Total Biscuits navn i hans tweet eller ej. Total, total biscuit endte med at øh, vide, øh, vide det. Øh, han han, han øh, fik lidt vif om, om den her udtalelse på, på Twitter. Så hvordan reagerer han så? Jo, han siger simpelthen, jamen ærligt talt, så er jeg ikke lyst til at dække. Di æ, Titan Souls føler ikke det Vær være rigtigt, fordi jeg synes lidt, at jeg er personlig, pers personligt påvirket og jeg synes ikke, det vil være fair over for spillet, eller dem, der arbejder på det, så jeg er ikke tænkt mig at, at, at, at dække det, fordi ja, det er jo selvfølgelig på grund af den her lille beef, han har med, med Andrew Gleason. <tryk> ja, Undskyld, A Andrew, er for, at, Andrew uh... Gleason var spilludvikleren, som arbejdede på Titan Souls, hvis jeg ikke fik det sagt. Ja, så selvom uh, Toto Biscuit måske ikke sidder dem og græder over det, det ved vi selvfølgelig ikke, <laughs> det har han jo ikke sagt, så, så siger han, at der, der kan være far for, at han, bliver sådan, at han kan være påvirket af det, når han dækker det. Mm. Øh, måske også ubevidst, for eksempel. Ja. Og, så, og så sidde og, og give det en uretfærdig uh, behandling. Eller give det en voldsomt positiv behandling, ja. fordi jeg ja. måske føler, at han heller må blive gode venner med dem. Hvem ved? Ja. Det kan sådan, gå ja, men det godt være, at jeg sagde, at det ikke var så meget, meget men alligevel det pisse godt. <laughs> ja. Kan I lige nu? Yeah, please, please like me. Så. Det her, det er selvfølgelig en lidt only lidt sag, og jeg laver også sit jokes med det der Gamergate, men vi kan ikke rigtig komme udenom det. Det er stadig i gang, og det, den her sag handler også lidt om etik og morale, så det er måske lidt relevant. Øhm, I hvert fald så synes jeg, det er lidt, lidt sjov konflikt, fordi det, det kan hurtigt eskalere. Sådan noget her på Twitter, det er det, jeg synes det er mest fascinerende ved det. Altså det er sådan... Selvfølgelig så, så det kommer det fra en af de mest populære Folk på YouTube og inden for øh, dækningen af spil, altså der er øh, ung eller gammel kvinde eller mand, øh, menneske eller dyr, der er rigtig mange, der ser og hører på øh, Total Biscuits øh, mening om, om spil, så han er sådan en, en nem fyr at go to, hvis man sådan lige ser et nyt spil, og sådan, ah, hvad, hvad synes den her populære person om det her spil? Så ja. hvis, hvis der er en spiludvikler, der i forvejen, ikke kan lide ham, som der er blevet hentet lidt til det, åbenbart, hvis vi skal tro på øh, Toll Biscuit, så, så mener han, at der har været lidt problemer førhen med, med den her person, som har arbejdet på Titan Souls, fordi han, han måske har haft tidligere samtaler med ham, eller haft, han bare har fået en indikation om, eller en lille fornemmelse for, at øh, ham der Andrew Gleason ikke lige kan lide ham. Men så når Andrew Gleason ligesom, ser det tweet, hvad så han, så han, han vælger at svine ham til at sige at han er rigtig glad fordi han ikke øh, kan lide hans spil som han arbejder på øh, fordi det, ja, det er i hvert fald meget passiv og aggressiv øh, ja, kommentar ja, det må man sige men det, er sjovt, altså, eller det er sjovt, men det er jo ikke sådan at den er skildret yderligere ud over det det er jo sådan at de begynder at svine ham mere til på Twitter altså, der er... og Torbisket siger så også at jamen jeg vil helst ikke have folk, de angiver spil eller giver det negative reviews eller whatever andre steder på grund af det her. Altså, det er ikke ja. en opfordring til, at vi skal jure dem. Jeg vil noget. ikke have, at man misbruger Steams øh, review-system for eksempel. Ja. Det, det er det svært at ske i nogle grad, men altså, Ej, jeg, jeg, det til. Ja, det er op til individet. Så kan man jo vurdere, hvad man selv, selv lige synes om dem, der gør sådan noget. Ja, det er det er altså, men i hvert fald så... Det, det, det er sådan lidt en sjov sag. Øh, fordi at... Øh, på, på en eller anden måde, så er det blevet meget populært at være imod det ypperste og det mest populære inden for en sådan freelancing. Eller nej, ikke freelancing, undskyld, men sådan en, en fri... Øh, et frit individ inden for spildækning. Altså han... Øh, der er jo ingen, der ejer total Biscuit. Han er jo self-made. Han har mere eller mindre at sige, der er firma, eller hvordan man nu kan kalde det om, det, om det kunne er ham, eller om han har et lille hold. Hvem ved, jeg, jeg er ikke, jeg, jeg følger ikke så meget med i Total Biscuit, det er mest i sådan nogle sager her, hvor jeg lige prøver at tjekke, hvad der lige foregår, fordi... Når det er Twitter-debat? Ja, Twitter. Twitter-slagsmål, så er du der. Præcis, men, så er der øh, altså <laughs> More fighting! I love Twitter! <laughs> men, i, men i hvert fald så, ja... Jeg er ikke rigtig, hvad jeg skal synes om, skal synes om det her med, at, at uh, spilfans og spiludviklere de er så meget imod uh, Total Biscuit. Men det må simpelthen... Jeg, jeg kan ikke tro andet, end at det må være det, han repræsenterer. Så det er den her fri mand, der kan uh, tage imod et spil og gøre, hvad der passer ham, og så have sådan et absurdt stort publikum, der lytter til ham, og der måske endda er enig med ham og synes at hans mening er valid. Mm. Altså jeg ved ikke, jeg ved ikke, om du har fulgt med i det. Twitter's slagsmål igen, men der var jo, hvad var det? Ja, det var vist i starten af 2015, der var der vildt mange spiljournalister og spiludviklere der simpelthen gik med på en bandwagon og sagde boykot Total Biscuit 2015 eller, hashtag", #alt det der. Simpelthen bare fordi de er træt af, og de gider ikke have noget med at gøre, noget med ham at gøre. Og. Ja, altså, hvad kan man gøre i den situation, han vil jo blive ved med at være så populær. Og selvfølgelig han er kontroversiel i nyerne Det Jeg synes også, han har gjort nogle fucking dumme ting, toldbisket Og der har sagt nogle utrolig dumme ting, hvor man bare tænker sådan. Tænker du da ikke om? Eller hvordan kommer du lige til den konklusion? Jeg forstår det ikke, mand. Altså, jeg kan være uenig, men det der, det forstår ja. jeg rent sagt bare ikke. Noget Nej. af det har han undskyld for. Andre ting, der er der stadigvæk sådan lidt et, et fællesskab, der ligesom siger, fuck har man der bisket, sådan sviner ham lidt til bagens ryg, øh, i kommentarfelter eller forum og sådan noget. Så øh, til trods for, at han er kontroversiel, til trods for, at han godt kan være meget upopulær, så øh, han har et kæmpe publikum. Det bliver, altså, han, han, han, han kan se kramp, Nej, ja, ja. altså jeg synes at han, han, han laver da godt indhold, altså han er også dygtig til, det, til, til at kommentere jeg synes også at, at han laver gode analyser eller anmeldelser af spil mm -hmm. altså, der, der er også ting jeg er uenig med om i men jeg værdsætter det jeg hører hans udlægning af det han er, dygt, han er dygtig til at fremlægge mm -hmm. uden at virke manipulerende synes jeg er ja. øh, og så, men altså noget af det han, han har fået kritik for ja. det er jo også at han, han kan godt lide at have sådan hvad han selv anser som meget objektiv tilgang til nej ah, ja. Både spil og til, til nyheder og så videre mm. Og det, det har han så fået kritik for, fordi jamen, man kan ikke have en ren objektiv tilgang til det. Øh, ja, der er så mange, det, der det... Er mange uh, screenshots af, af Twitter-udmeldelser, uh, der uh, modsiger sig selv gang på gang. Altså der en dag, så siger spiljournalister, uh, der skal anmelde spil. objektivitet, det, det, det skal man ikke gå efter. Det, det findes ikke. Og så uh, den anden dag sådan, rent objektivt, så synes jeg ikke, der er noget vejen med at det her, det finder sted i spil og det, altså, <laughs> hvor, ja, det er altså ja, lige præcis hvor, hvor, det er, og, jeg, det og, jeg, og jeg synes der også, der er sådan en balancegang altså, man kan måske godt sige, om det, det er nytteløst eller umuligt at være fuldstændig objektiv men derfor er der stadig et eller andet i det, man kan tilstræbe ligesom han for eksempel nu har prøver prøvet at sige at jeg vil helst ikke påvirkes af de her personlige uoverensstemmelser jeg har med den her udvikler mm -hmm. og det mener jeg godt kan påvirke med den anmeldelse, jeg har mm. altså, så kunne man så bare sige, nå fuck det jeg kan ikke lave det 100% objektivt så kører jeg bare videre, selvom jeg måske er fuldstændig uenig med mig. og så bare sidder og smider hans spilbord af ja. det. Eller sviger altså, det, det, det, det Det er jo heller ikke nogen løsning. Nej, så, ja, det er det bestemt ikke. Så, så, ja, jeg synes, det, det er en fin nok måde at gøre det på. Det er, det er jo selvfølgelig også anderledes end så mange andre. Det er jo også det, der er fint. Altså, det er ikke bare er, en masse mennesker, der bare sidder og er enige i alt. Nej, det vil heller ikke hjælpe noget. Nej, selvfølgelig ikke. Og det, men, men det er det, man selvfølgelig kan sige i den sag her. selvfølgelig heller ikke et øh... Et, et stort firma der liksom øh, det planlægger øh, hans øh, hans øh, total biscuits jobs eller hans øh, hans assignments og så. Jeg går ud fra Det er, det er ham, der styrer shittet. Så, så det er ligesom ham, ja. der giver sig han er sin egen boss. Han giver sig selv de opgaver, han nu øh, finder interessante og som, som du også får ind på, så kan jeg bare hurtigt tilføje. Der er mange sådan kommentatorer og, og YouTube-personligheder, der er været ude og sige, at øh, det er føles lidt som om, at han er doomed if you do doomed if you don't som Ja, 100%. Ja. Altså både sådan overordnet, men også, også i den her sag mm. fordi man kan også godt sige det at han ikke dækker spil, det kan også godt være et våben Altså fordi han er meget populær er. Så hvis jeg ikke giver et omtale Det er så også negativt for dem i sidste mm. ende Men de har en udvikler uh, der ikke kan lide ham de, Han kaldte ham to Toilet Biscuit <laughs> er det, det. det er det Don't you like Men, altså, free publicity? <laughs> det sagde jeg forkert uh, uh, uh. Men ja Men altså i sidste ende hvis, hvis det er en mand der ligesom sidder Og, og har hans virksomhed Eller har hans uh, kanal her yeah. Altså så skal han da også bare lave hvad han vil, altså dække de ting, han vil. Det er jo ikke nogen mening, sådan nå, okay, men det er et våben. Det kan være et våben for dig, at du ikke vil dække det. Så bør du dække det alligevel, fordi ellers så bruger du det imod dem. Sådan, jamen, hvis ikke han mener, han kan gøre det ordentligt, eller hvis ikke han har lyst til at gøre det, hvorfor skal han så være tvunget til at gøre det? Det giver ikke nogen mening. Nej, I don't really see the angle there, gotta say. Hvad synes du, altså? Det er selvfølgelig overordnet, op, og se, vi, vi spår ud i fremtiden. Hvad kommer der til at ske? Hvad er fremtiden for Tole Baskett? Um, hvordan tror jeg? <laughs> altså, vi gør med en tjeneste. Vi, vi har vores Magic 8-ball her, vi kigger lidt ud i fremtiden. Nå, det du jeg tror du mente, vi gør med en tjeneste, ved vil at nævne nå. ham her, fordi så bliver mere populær selvfølgelig. Altså, det er nok ikke skadet, kæmpe... hvis han skal nå de der 3-4 millioner inden året om. Så det kan ikke skadet, hvis vi nævner ham. Uh, Ej, det var... Kæmpe lyttertal her Kan jeg jo lige uh, smide af måske Ja, yeah. præcis Men uh, fremadrettet sådan, ha, Han er jo ligesom elefanten i rummet altså, Han vil jo altid være der sådan, Spiljournalister, spiludviklere Spilfans, der er kritiske ham. Uh, de vil jo altid have Et uh, problem med Stort set uanset hvad han gør Så altså, skal, han, skal han bare fortsætte Hvad han gør og blive ved med at støde op mere øh, kontroversielle øh, arguments, eller øh, meninger omkring hans, øh, hvad, hvad han gør, eller mere vigtigt, hvad han ikke vælger at gøre. Fordi jeg, øh, han, han, for mig at se, han, han går ikke nogen vegne, så han bliver ved med at være, være, være her, og om han en dag siger, jeg stopper på toppen, eller jeg, jeg vil gerne stoppe, før jeg bliver dårlig og gammel, eller et eller andet, det ved jeg ikke, men, men han er en del af industrien. Det, det synes jeg, altså... Jeg ved godt, man kan blive fanget ind i alle det der Twitter-snak, og sådan, åh, du er så dejlig, åh, du taler for, for spillerne, og sådan noget. Men han er så fucking populær, og jeg ved godt, det er ikke det, vi skal fokusere allermest på, men altså, han har bare den her plads i industrien, så han kommer ikke til at gå væk. Og hvordan... Fuck, kommer vi over det her problem fremadrettet, altså... Are we just gonna bitch fight all, all the time? Every time this happens? Hvad tænker du på, der konkrete konkrete problem Altså, at, at, at han får kritik, fordi han gør det, han gør, eller er han er populær? Eller at, om det er, han bør tage det til overvejelse og så ændre det, må han gør det på, eller...? Ja, men jeg tror bare, det er hans eksistens. <laughs> ja, jeg skal ophøre med at eksistere. Ja. <laughs> your channel. Alle dine, Jamen, jeg mener, tænker dine dine er... charity, svin. <laughs> kan bestille ja. svine. Jeg mener, tænker der, det der måske bare fortsætte med at han gør, og så bare så for at, at det man laver, at, at det har en høj kvalitet, altså så kan man ikke gøre så meget end den, ja. det. Hvis jeg har en afsluttende kommentar, så lader jeg ret den til til de folk på Twitter, og de findes nok også i virkeligheden, tror jeg. <laughs> dem som dem som er så frustreret over, at Toll Biscuit eksisterer, og at han arbejder på den måde, han arbejder. Okay. Han, han kommer ikke til at gå nogen vej. Hvad end jeres problemer er med ham, så må I finde en løsning på det, eller om, om det er en dialog med ham, eller om det er internal, når vi selv skal finde ud af. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald... Han, kom, han kommer ikke til at, øh, hvad hedder det, gå nogen vej, og det er helt okay at være uenig med den allermest fucking populære øh, spilkriti spilkritiker på, på YouTube. Det er okay, det gør ikke, øh, det, det gør ikke nogen, der er ikke nogen in the wrongs her, men måske det ikke rigtig hjælper en sag at stå frem og sige, jeg kan ikke lide den her person, jeg synes han lugter som et toilet. Det hjælper, okay. det hjælper ikke så mange, så fremad rettet. Så bliver vi nødt til vi kan ikke vi, kan ikke, vi kan ikke få smidt to, jeg vil lige være sige toilet, undskyld. Vi kan ikke smidt, total biscuit ud af industrien. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke størstedelen er interesseret i det, og jeg tror stadig den har en vis værdi i industrien. Og jeg som jeg også sagde tidligere, det er ikke der er ikke noget i vejen med at være uenig med ham men du behøver, eller hvad hedder det, I behøver måske ikke at, at, at tage, sådan en fast, øh, tage, tage sådan en fast modstand og bare stå med armene over kors og ligesom vise, hvor meget I hader om. fordi det er bare fordi, det måske er cool i, i visse kredse at hade på Toll Biscuit, fordi han er populær, eller fordi han gør det, han gør, eller på grund af hans udtalelser. Det hjælper ikke rigtig industrien. Ærligt talt, så spreder det bare mere had, og øhm, det, man får indtryk af, at det er en lukket klub, og <laughs> Total Biscuit er pomfriten. Jeg tror ja. ikke, jeg kan sige det bedre end sådan der, så jeg, fuck it, jeg, jeg stopper på toppen. That's it. <laughs> jeg har ikke mere at sige. <laughs> okay. <laughs> Skridt pomfrit, Total Biscuit, det er en lukket fest. Så må vi vist heller afslutte. Jeg tror, hvis der taxachaufføren et eller andet sted derude på den anden side af ørebøfferne her, eller earbuds der er nok fundet destination, og husk jeres kuffert så, husk jeres ja. taske eller kuffert så kuffert. Jeg er vi nok ganske snart til at se den kort <laughs> at, Sådan jeg klar, er så er han klart til at have er lige to sekunder to de, de, ja. de er lige ved at være færdige den er stadig dedikeret til dem, der kører i taxa, så jeg kan ikke jeg kan stoppe nu. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke love med mig selv, hvis jeg stopper <laughs> Alright, alright. Vi skal nok få afslut, så det her kan blive betalt. Så, mange tak, fordi I lyttede med allesammen. Mange tak til dig. Øh, of, endnu en gang. tak. Altså, episode 42 slut af. Vi skal nok nå den milepæl en dag. Så husk at følge os på Twitter. GameTest Danmark. Vi har en YouTube-kanal, GameTest Danmark. I skal bare lige vide, at hvis I har noget, I gerne at skrive ind til os, jer der kører i taxa og andre personer, så kan I skrive til GameTest, snabelag, GameTest.dk, og så kan I ellers også join vores Fun Club Group GameTest inde på Facebook. Så, mange tak fordi I lyttede med allesammen.